Másnap a lányok, a vendéglátójuknál hamarabb ébredtek. Kitty sejtette, hogy a városban később indul be az élet. Doroti néni azonban olyan határozottan vezényelte le a napot, hogy eszükbe sem jutott őt lustasággal vádolni. Nincs vesztegeti való időnk, jelentette ki a néni, miközben magukra kanyarították a köpenyüket, kisiettek a házból és beültek egy fiákerbe. Kitty kérésére először a Bond Streetre mentek egy jellegtelen épülethez, ahol tíz fontért túladott az anyjuk megmaradt ékszerein, csak hogy legyen miből állni a londoni költségeiket. Ez volt az összes vagyonuk, és Kitty reszketve gondolt bele, hogy mindössze ez a 10 font választja el őket az adósuk börtönétől. Erőnek erejével elhessegette magától ezt a sötét gondolatot. Talán bolondságnak tűnt az értékes kis pénzüket magukra költeni, de most fontosabb volt felcicomázni magukat, mint befoltozni a netlikáti csukas tetejét. Szükségünk lesz mindenre, nappalé, megestélyruhára, kalapra, kesztyűre, cipőre, alsószoknyára, magyarázta Doroti néni, miközben a macskaköves utakon zögykölöttek. Az előkelő társaság Mrs. Triónál vásárolt ruhát, a hobiznál cipőt, a loksznál kalapot, de nekünk tökéletesen megfelel a chipside is. A neve ellenére Kitty káprázatosnak találta a chipside környékét. Az utcákon végestelen végig egymást érték a rőfösök, a cukrászok, az ezüstművesek, a könyvboltok, a harisnyaárosok, a kalapszalonok és a cipészetek. A néni fáradhatatlanul kísérgette a lányokat egyik üzletből a másikba, ahol méretet vettek róluk a nappali, az utcai, az estéi és a ruhákhoz. Kittiék kalapokat próbáltak, finom, puha harisnyákat tapogattak, és közben befektetés szímén egyre másra váltak meg a től. Már késő délutára járt, mire kimerültem, visszatértek a Wimble Streetre. Doroténi azonban még nem tekintette befejezetnek a napot. Ruhát választani nem nehéz, mondta komorom. Ennél jóval nehezebb valódi úri hölgyként viselkedni. Korábban volt alkalmatok előkelő társaságban forogni? Többször is kaptunk vacsora meghívást a Linfield házba, tétovázott Kitty, mert nem volt biztos benne, hogy ez számít. Mr. Talbot és a földes úr már a gyermekeik eljegyzése előtt is jó barátok voltak. Mindketten rajongtak a drága brendikért és a szerencsejátékokért, így a tábott családot gyakran hívták meg vacsorára Linfieldék honába. Akkor jó, piccentet elismerően Doroti néni. Ezek után szeretném, ha Linfieldék esti összejövetelére képzelnétek magatokat minden alkalommal, amikor csak kiléptek a házból. Hozzátok ki magatokat, lépkedjetek lassan, megfontoltan, csak semmi kapkodás, minden mozdulatotok legyen nyugodt és kecses. Ha megszólaltok, beszéljetek halkan. Ejtsítek tisztán a szavakat, ne fogalmazzatok közönségesen vagy pongyolán. Ha nem vagytok biztosak a dolgotokban, inkább ne mondjatok semmit. Dorotinéni három napon át gyakoroltatta velük, hogyan járjanak elegánsan, hogyan fésüljék a hajukat a legújabb divat szerint, és hogyan tartsák a legyezőjüket, a villájukat vagy éppen az erszényüket. Kitti hamar ráébredt, hogy ha úri hölgy akar lenni, akkor kénytelen visszafogni magát és elrejteni a valódi énjét, az összes illetlenséggel és esetlenséggel együtt. Figyelmesen meghallgatott minden jó tanácsot, és erre bíztatta Sessilit is. A huga figyelme ugyanis gyakran elkalandozott, ha nem kötötte le őt a beszélgetés, és mire az első ruhák megérkeztek, egészen beleszédült a sok okításba. – Hála az égnek! – kiáltott fedorotinéni, néni, amikor behorták a csomagokat. Most már szégyenkezés nélkül elmehettek honról. Kitty és Cecily azonnal felcipeltek mindent az emeletre, és boldogan bontották ki a dobozokat. Megállapították, hogy a divat Londonban egész más, mint Biddingtonben, hiszen gyönyörű ruhaköltemények még csak nem is emlékeztettek a megszokott öltözékeikre. Sorra csodálták meg a gyönyörű kék és sárga nappali ruhákat, a finom sejemruhákat, a vastag köpenyeket, a szaténkabátkákat és a lélegzet elállítóan gyönyörű estély ruhákat, amelyekhez fogható Kitti még sohasem látott. A lányok óvatos mozdulatokkal felsegítették egymásra a két estéruhát, majd Dorotinéni utasításainak megfelelően elkészítették a frizurájukat, és friss virágot tűztek a hajukba. Mire elkészültek, szinte magukra sem ismertek. Dorotinéni hálószobájában az egész alakos tükör előtt Kitti megrökönyödve csodálta a tükörképüket. Már megszokta, hogy szeszli mindig álmatag, mint a frissen ébredt volna, most azonban úgy tündökölt, mint egy angyal. A fényes fehér ruha finoman libbent körülötte, mintha a huga a következő pillanatban el akarna röppenni, és két oldalt loknikba rendezett szőkehaja csak még lágyabbá tette a vonásait. Kitti maga is fehéret viselt, mint minden fiatal lány az első báli szezonján. Halovány ruhája élesen előtött fekete szemétől és sötét, amúgy egyenes hajától, amelyet most a testvéréhez hasonlóan ő maga is csigásfürtőkbe rendezett, és csak még jobban kiemelte a szemöldöke merész ívét. Ezek a lányok ott, a tükörben csodásan festenek, állapította meg Kitty, mint akik otthonosan mozognak a londoni társaságban. Nagyon csinosak vagytok, csapta össze boldogan a tenyerét Dorotinéni. Úgy vélem, készen álltok, ma este neki is látunk. Alkonyatkor érkeztek a Cowan Gardenbe, a Theatre royálhoz. A gyertyafényben gyönyörű volt a színház magas, boltozazos mennyezete és a gazdagondíszített díszített bejárata. Egyelőre nem gyűlt össze akkora tömeg, mint amekora a báli szezon közepén szokott, de így is izgatott morajlás töltötte be a színházat. Nézzétek csak ezt a sok embert, szólt a nagynényük elismerően. Érzitek a levegőben a rátok váró számtalan lehetőséget, kedveseim! És minden arcon jel meg bűn és bánat Marta jel. szólalt meg komoran Szeszili azon a jellegzetes hangon, amelyen ezt Kitti tudta jól a verseket szokta szavali. néni gyanakodva mérte végig a lányt. Ahogy a tágas előcsarnokba léptek, Kittihez hajolt, hogy szeszli ne hallja. Megbolondult talán? Nem, csak a műveltségét fitogtatja, súgta Kitti, mire a néni felsóhajtott. Ettől féltem. Komótosan sétáltak a helyükre, mert közben Doroti néni folyton körbete és minden ismerősnek odaintett a tömegben. Kifejezetten szerencsések vagyunk, állapította meg csöndesen, amit beléptek az erkére. Nem számítottam rá, hogy már a szezon kezdetén ennyi partiképes fiatalember lesz itt. Kitti bólintott, aztán elhelyezkedett az ülésen, és bámészkodni kezdett. A tekintete megakadt egy olyan előkelő családon, amiért még soha nem látott, és attól a pillanattól kezdve csak rájuk tudott figyelni. A három idegen, akik magasan felettük foglaltak helyet, a többi színházlátogató közül ezt még a tapasztalatlan Kitty is meg tudta állapítani. Az elegánsan öltözött fiatalember, a gyönyörű ifjú hölgy, és az elbővülően szép idősebb hölgy egyetlen családtagjai lehettek. Olyan családé, amelyik a saját szórakozásán kívül az égvilágon semmi mással nem törődik. Dorotinéni követte Kitty tekintetét, és rosszallóan csettintett a nyelvével. Nem érdemes felfelé tekingetned, kedvesen. Természetesen csodálom az ambíciódat, de nem szabad megfeledkeznünk szerény helyzetünkről. Icarus, kotyogott közbe Szeszili, de nem volt egyértelmű, hogy ezzel helyeselni akart, vagy csupán intellektuális szeretett volna vinni a társalgásba. Kik ők? kérdezte Kitty, aki lesen vette tekintetét a fenti páholyról. Dorotinini rosszallásán hamar felőkerekedett a kísértés, hogy plegykákot egy keveset. A de Lacey család, hajolt közelebb kittihez. Özvegy Lady Redcliffe Grofny és két fiatalabb gyermeke, Mr. Archibald de Lacey és Lady Amelia de Lacey. Az egész család dúsgazdag. Természetesen a vagyon oroszlán része, a legidősebb fiúé, Redcliffe grófjájé, de a két fiatalabb is tisztes járandóságot kap. Becslésem szerint legalább évi 8000 fontot. Mindannyian csodás partinak számítanak. Amikor elkezdődött az előadás, Kitti hátradőlt az ülésén, de a szemét még akkor is képtelen volt levenni, dőlésziékről, amikor a közönség már vidám kacagással jutalmazta a színészeket. Milyen lehet, ha az ember a születése pillanatától kezdve tudja, hogy boldog és biztos jövő vár rá? Milyen érzés lehet, ha mindenki más fölött foglalhat helyet a saját, különbejáratú páójában? Kitty kénytelen volt beismerni, hogy mindannyian úgy festettek, mint akik oda tartoznak, a magasba. Talán az ő élete is alakulhatott volna úgy, hogy most közöttük ülhessen. Végtére is... Az apja nemes embernek született, és mielőtt megnősült, épp ilyen urakkal is hölgyekkel járt egy társaságba. Ha egy kicsit másképp alakultak volna a dolgok, Kittin abszurd féltékenység lett úrrá, egészen megirigyelte az elképzelt önmagát, aki a csodás de lészi családdal együtt ücsöröghetne a páholyban. Csak akkor kapta el a tekintetét, amikor Doroti néni a könyökével oldalba bökte. A szünetben a néni gondoskodott róla, hogy Kitti és Szeszili ne unatkozzanak, mindenféle népségnek bemutatta őket. Tehetős kereskedőknek, a fiaiknak, lányaiknak és feleségeiknek, ügyvédeknek, rikító egyenruhát viselő katonatiszteknek és a karjukba csimpaszkodó csinos hölgyeknek. Kitti egyetlen este alatt több emberrel találkozott, mint életében összesen. Egy kicsit zavarba is jött. Úgy érezte magát, mint 15 évesen, amikor első alkalommal ment estére a Linfield kúriába és rettenetesen tartott attól, hogy valamit elront majd. Jól emlékezett arra, ahogy az édesanyja megnyugtató szavakat duruzsolt a fülébe, neki pedig ingerelte az orrát rózsavizes parfümjének átható illata. Használd a szemed, és hegyezd a füled drágám, kötötte a lelkére az anyja. Nézd őket, szülej, és tedd, amit ők tesznek. Nem olyan nehéz ez. Kitti olyan mély levegőt vett, hogy szinte érezte az orrában a rózsavíz illatát, aztán összeszedte minden bátorságát, és hódítani indult. Ahogy az ember a divatnak megfelelően hajlítja így vagy úgy a kalapját, úgy hajlítgatta ő is önmagát, hogy tetszen a beszélgetőtársának. A magukat szellemesnek tartó férfiak mondanóján nagyot nevetett, a híjóakat dicséretekkel halmozta el, a szégyenlősökre gyakrabban mosolygott. Doroti hazafelé menet, madarat lehetett volna fogatni. Mr. melbury évi ezer font a jövedelme, mesélte nekik a kocsiban. Mr. Wilcoxon látszott, mennyire tetszik neki Cecily, és megállapodtunk, hogy cecily nem keresünk férjet, vetette közbe Kitty. Mellette Cecily válla megint csak elernyett a megkönnyebbüléstől. Jó, jó, Leginte dorotini lemondóan, és Mr. Pierce... Rajta ugyan nem igazottam el, de az apja halála után 2000 font éves jövedelemre van kilátása. Mr. Cleaver pedig van olyan óri ember az ismerősei között, akinek évig 2000 fontnál nagyobb a járandósága? Szólt közbe újra Kitti. Évig 2000 fontnál nagyobb? kérdezett vissza a néni. Mégis mire számítottál gyermekem? Mr. linfield évi 4000 font jövedelme volt, vonta össze a szemöldökét Kitti. Négy? – ismételte a néni hitetlenkedve. Szentségeség, A helyi földesúr hatalmas vagyont halmozhatott fel. – Itt azonban ne várjatok ehhez hasonló csodákat, kedveseim! Ilyen vagyont az ember föld nélkül nehezen teremt elő, pedig az én köreimben nem sok földesúrral találkozni. Kitti igyekezett megemészteni a kellemetlen hírt. Tudta, hogy Mr. Linfield jó módú, legalábbis Egészen biztosan gondélkül törlesteni Kittiék felhalmozódott adósságait, ő azonban azzal a reménnyel érkezett Londonba, hogy itt számtalan hozzá hasonló tehetős úriemberrel találkoznak majd. – Ezek szerint nem remélhetem, hogy itt hasonlóan tehetős férfiakat ismerhetek meg. – tisztázta Kitti, és a gyomra fájdalmas görcsbe rándult. – Az én ismerőseim között nem. – kaszagott föl Doroti néni. – Kittit kiverte a víz. Ostobának érezte magát. Más vágya sem volt, mint visszatérni a Wimpole Streetre, hogy egy papírlappal a kezében szép, nyugodtan nekiülhessen számot vetni. Elegendő lenne évig kétezer font, amikor a hugairól is gondoskodnia kell. Pontosan mekkora adósság szakadt a nyakatokba, kíváncsiskodott a néni. Amint Kitty kimondta az összeget, Cecilinek, bár Kitty azt, hitte nem is figyel, torkára forta a szó. Doroti néni pedig úri völgyhöz nem méltó módon elszüttyentette magát. – Te jó ég! – Kerekedett el a szeme. Akkor ide, Mr. Pierce kell. Igen, bólintott Kitty, bár nem volt teljesen biztos a dolgában. Évi 2000 font a semminél egészen biztosan több, de nekik nem csak az adósság visszafizetésére kellett a pénz. Elég lenne vajonak 2000 font, hogy törleszék a nem csekély tartozásukat, megtartsák Netlit, és biztosítsák a huga jövőjét is. És az egyik testvérének hozományra lenne szüksége, hogy hozzá egy megfelelő úriemberhez. Vagy akár az összesnek? És ha valamelyiküknek épp azért lenne szüksége támogatásra, hogy egy nincstelen emberhez mehessen hozzá, Cecilinek férjre talán nem lenne szüksége a boldogsághoz, de jó néhány drága könyvre annál inkább. Kitti korábban abban bízott, hogy Mr. Linfield minden költséget állni fog. De egy olyan férfi, akinek mindössze évi 2000 font a jövedelme, bármilyen nagylelkű is, ezt nem ígérheti neki. Talán olyan helyen, mint az Ámek klub tehetősebb emberek is megfordulnak, kérdezte elgondolkodva. Az Ámek klubban Kitty, túl magasra törsz, figyelmeztette kisé ingerülten dorotinéni. Hatalmas különbség van az előkelőtársaság és a legfelsőbb körök között. A legfelsőbb körökbe, az urak, úrnők, a föld és a vagyó világába én nem nyithatok neked ajtót. Abba a világba születni kell, mert oda senki nem kap meghívót. Vert ki a fejedből ezt a veszélyes gondolatot, és a figyelmedet inkább a Mr. Pirshez hasonlókra fordítsd. Szerencsésnek érezheted magad, ha ilyen férjet találsz magadnak. Nem sokkal később hazaértek a Wimpole Streetre. Kitty szónélkül felvonult a hálószobájukba, ahol még mosakodás közben is Dorotinéni néni szavain járt az esze, sőt még azután is, miután Cecily elfújta a gyertyát, és bebújt mellé az ágyba. A húgát egy szempillantás alatt elnyomta az álom. Kitty, a sötétben, Szecily egyenletes szuszogását hallgatta, és irigykedve gondolt bele, milyen könnyen maga mögött hagyta a huga, a sok gondot. 2000 font nem oldaná ugyan meg a gondjaikat, de rengeteget segítene. Végtére is az édesanyja enné jóval kisebb vagyonnal is beérte. Mr. és Mrs. Stelbert ennél sokkal kevesebbet kaptak, amikor sok-sok évvel ezelőtt végleg maguk mögött hagyták Londont. Az az összeg természetesen nem volt elegendő, különösen azért, mert a papa soha nem tudta teljesen feladni a tehetős, egyedülálló úriember életmódját, és magáévá tenni az ötgyermekes apa életstílusát, akinek gyors ütemben apad az évi összáz fontos járandósága. Kitti talán nem rajongott a szerencsejátékért, no meg a különleges ért mint a papa, de volt négy húga, akikről gondoskodnia kellett és a mamával meg a papával ellentétben mellette még csak egy szeretetteljes házastárs sem állt, aki megnyugtatta volna őt, amikor egy fityig nélkül maradt. Kitty magában azt kívánta már századszor, sőt ezredszer, bár csak beszélhetne az édesanyjával. Hálás volt Doroti néninek, amiért ügyesen bevezeti őket a londoni társasági életbe, de a néni nem léphetett az édesanyja helyébe. Kétségbe esetten vágyott rá, hogy olyas valakivel beszéljen, aki közel áll hozzá, aki annyira szereti a hugait, mint ő maga, akit épp annyiszor nyomasztana a lehetőség, hogy Jane, Beatrice, Harriet és Cecily magukra maradnak az ország távoli csücskeiben, és aki a mamához hasonlóan megértené, hogy a boldogságukért bármilyen áldozatot meg kell hozni. Kitty biztos volt benne, hogy a mama tudná, mit kell tennie, és hidegen hagynák őt az olyan ostobaságok, mint a hierarchia vagy a társadalmi rang. Végtére is ő volt az, és nem Dorotinéni, aki mindenre fittét hányva beleszeretett egy rangban jóval felett álló úriemberbe. Kitty az oldalára fordult, és megpróbált rendet tenni, lázongó gondolatai között. Nem volt értelme olyas, mint épelődnie, ami valószínűleg úgy sem változtathat. Az anyja meghalt, így a terhet egyedül kell viselnie. Dorotinéni volt az egyetlen tanácsadója. Ő azonban kinevette a lányt, amikor Mr. Pésznél vagyonosabb férfiak után érdeklődött. Rossz indulat ugyan nem volt benne, de képtelenségnek tartotta a dolgot. Kitti úgy érezte, talán mégiscsak hallgatnia kellene rá. Aznap éjjel nehezen jött álom a szemére. Akármilyen kimerült is volt, az aggodalom felfelriasztotta. Mielőtt végül elszenderedett, a fejében még megfordult a kérdés – Valóban olyan rossz lenne azt kívánni, hogy ha egyszer áruba kell bocsátania magát a család érdekében, akkor olyas valaki nyerje el a kezét, aki Mr. Písnél többet kínál.